بسم اللہ الرحمن الرحیم و من السببین امانعون دو مجازات دو سبب اشاہ سے بیان کرلی یو احساس و دروح انسانی او دویم اغا توجود حزیره القدس توجود حزیره القدس نو داوس د فردی وی اعتراض غونډه کیږي چتا سو فرمایل چی دا نفس انسانی دا احساس چې دا سبب د مجازات دی نو دو غلطی ها دو وجه او دو گناه د وجه نا نفس انسانی تا درد سکی گی نصب کی گی احساسا غکی رو دیر کارتا منگا دیر انسانانوینو بلکه منگا زانو منو چه منگا گناهو کو درد خلالویا قبر ادا چه منگا نفس کے درد منشی بلکه الٹا چې کمندونو موږ په حالت باندې کا له فخر کوو سکهوبې فخر کوو او ډیر انسانان د شتدي شری بو ګنا کوو له باندې فخر کويو پروا پهن نه کوي دردمن کې دل خلالو خبره 6 چې کمندونو دیای ک دکر کوې چې کله کله دی, دی سببو ته یو روکټ را دا د هغې روک وژه دی خپل تاثیر متاخر کی دا نه شي دا تاثیر نه کوې دا سببونه تاثیر کی خودا تاثیر لکس شي روست شي تاخورې به دی تاثیر کی را شي د تفسییل لنن غونته ک داسې دی چې دا روح انسانی شي دی نو دا ډېر پاک دی دی راغلی دی نو پاک راغلی دی د دی وجهې کریم کې وي دي چې انسانه لپ خو سرري انسان چې دنیا ته راغې نو توانانانی وکړو پوچی کوم حساسانو د سلور اعمالو کول نو دغره تاوان نه بد شو زمينه معلومي چې دا انسان ذاتی طور دې په تاوان کې نو چې ګيني ذاتی تور دې ګند راغله نو د دې چې راغله دا انسان نو پاک راغله دنیا ته چې کله دا انسان خووبد باندې پوه شي او کهده اول نه ماحول صفاو او سااتلی شي چې څنګلی دی او سفا او سااتلی شي نو کله چې دی ن کو بددو پېژې عملی میدان کې خپ کې نو په دو باندې اول دا بد انت بد لږي دا بد ب انتسه لي بد لږي خو چې بیا کله د د بدو د ماحول سرادت شي نو په د باندې بیابد پرووان کوې ولې دکهې بار بار بدو کوو سره د د روحانیت کې زه او شي او د د به حیت قوي شي لکه الله دمونږه ټول د ګونو نو اوساي لکه یو ګنا دی یو انسان نه دی کړی د کممون بهوالو یو طالب العلم دی شدد و ورکول نه په مدرسه کې یا یاده کور ماحول هول دی او د نماز نه قضا کیدو په مدرسه کې د نماز نه قضا کیدو چې ته یو ورځ دا چې وښو چې دغه نه صافی کې څه شو مز قضا شو څه دومره پریشاني انتهای زیاده پریشانه وي شهر زمانه څه قضا شو مز قضا شو خلکه دی د یو زلی قذا شو ټیک ته سخ خفهه شو یو پیره بیا قذا شو پ هم خفهه شو پ هم شو قذا شو نو چې یو سولی قذا شو نو بل بیا د د د خافکانو کېروور سره ځي کمی را بیا د دومره نه خفه کېږي ولې اول نفس ننفسپانې د غبددي ډېره بده و لې او به سرورو نفس غبدای سره سسو عادت شو نو هغه غنف روحانیت کی کمې سکو راوستو د روحانیت کی کم راغې ملکیت زید کېدو او روحانیت د غو بهیمیت سکېدو خو کیدو نو دا قوی بهیمیت څخه کمنن نو رکاوټ شو هغه ملکیت ته نو اوس ملکیت د بدای احساس کولې نشي نو په بدای باندې خپقېږي نه دې وجنه قرآني کریم کې دا خبر راشتہ د مؤمنانو په نخ خیدا ویل دي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا د مطلب دا دی چې کله د څنګه غلطی او د فورن پخې په څیر توباشي وباسي نو د دې ګناه پر او توپ د نفس کې پاتيكيږي نه او سره ختميږي نو بیا د په ګناه باندې خپکیږي خو کده کله د ګناه استغفار نو وباسي نو دا ګناه ورو ورو د تچ کمنن ووډو کې کیږي اسانيږي د او سره عادی کیږي دا هیڅ سره چې کم دنو دا کسړې په دې سبقونو کې تجربو کې نو اوم چې لکا سبق ته نقزاشی نو خپې او چې بیا د قضاې عادت عدالت شنو په لته کبي کبي غم تا او اسمه د اوتر د کروندې پکی کوومه نو بیا د غیر عادله چې کمنو بلا شي چې بیا سپروانی دغه شانتي او حدیث کې چې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو په دې خپل ګنا په سی نیکی و لګوي د دې چه دا نیکی چه دا چې دا دی گناه لرسکی ختم کی دا دی گناه لرسکی ختم کی د قرآن کریم دا آیات یو توجیم ده ادفاق باللتی هیا احسن واللزین سبروب تغاو جرمان قام سلطه واتو زکاة وانو وید رؤون بالحسنت سیئا وید رؤون بالحسنت سیئا دا غیه و معنی دام دا ور پسې کوي دی ن کو لاره په ګنا پسې یعنی ګنا پسېڅ کوي نیک کوي چې ګنا پسې نکی وکې نو تووبوم ی اوسه ده نیک ده دغه ګنا اثرات شي ختم چې ګې چې د ګنا اثرات پاتې کېږي پاتې کېږي دا نفس تور کی نکتت قطت کې قلې سودا تونده نو بیا چې کمو ګرانې داسې نفس ب بیا دی دغ دته کاولټ موجود شو م بیاستې شي کوللی احساس نه شي کولیته لکه دا بدی مخصوصی نهنو چې مخصوصی نهنو دته به در دسه میلا شي در دو ته نه میلاږي نو چې کله بیا دا جلب د بهیمیت کم شي کنه دا بهیمیت چ شي کمزوره شي مطلب داې شي د مړ شي او بهیمیتې ختم شيملکییتې را و چ شي نو تکوونه شي شروع شي نو بیا د مارګو سګ شي شروع شي نصحت سزاګانيبيا ولکل من اسباب ایمانع يسده عن حكمه الهين بندي دل را چې کمونو د خپل اثر نه الهين تر یو وخت ته پوري فالاول يسد انه ضعف الملكيه بندي دل را چې کمونو د دي وجنا د دي مقصد دا دي رالتی د سړی نو شي کنه نو دا غلطه یباندی او دایم پاتې کیدل دې ری پکار غینی نو د دې په غلط تاثیر راوزی بس ګناه د انسان نو شو ا نبی علی صلوات والسلام فرمایلی دی چې بنی ادم نو خطا تکیږي او بخترین خطا کار هغه د شغت د ډایرک صوباسی ته ووباسی یا صد عنه ظوف الملکیت وقوهت الوهیمیه بندیه دا اثر نه چې کمونو ضعف د ملکیت او قوت د ته بهیمیت حتی تاثیر دا چې شي کانه نفس بهیمیت فقط او روحانيت بالکل شي ختم شي بس نفس بهیمیت جوړ شي لا تاتلم من الام الملكيه دا نه دردی چې کمونو پاغه سجنونه باندې چې دا غنه ملکیت تاثیر شي تکلیف رسی داړو بیا پروامنی فایذا تخففت نفسو عن الجلباب البهيمي فایذا تخففت النفس عن الجلباب البهيمي نو هر کله چې دا روح چې کمندنو سپک شي ددنه هغه پرده د بهیمیت او وقلل مددهو او نور بهیمیت او تراضی نه ان نور بهیمیت اوس د کسب کوله نشي و بریقات بواریق الملکيه او اوس لېږي چې کمندنو اوپړه کیږي اگر پرثینده سیزونه ذم ملکیت یعنی بس بهیمیت ختم شو او دور د چاره غي ملکیت راغي بدن ختم شو کنه بدن سو شو ختم شو بس انسان, انسان شو خود مر ګرستو انسان پاته شو کنه د بهیمیت خو ته سه شو ختم شو اوس راروان راروان او اوس سیزونه را لغه ټول د لکه مخکې مثال ولور را روان تفصیل را روان دي ان شاء الله لکه نشسته نیواله او غاغته سه کو پوو راختېسه کوو وست نو غت مې خو دردو نه کوو خوجه څګ نه شته شي پاسې نو دردونونه شي شروع شي دکششان دی دا بایمیت یو ن شالله چې د ملکییت تهسه شي لګېدلی ده نو عزبت او نو قیمت شي انته شي او نو قیمت یا به تهسه زګانې میلا شي غبت کارون اکلی. او نو قیمت چې کاماللی کړي زنه دغه داسې دي چې به بندای په دی وختې با د احساس کول نه شي ناحرمونه دي خو اوس احساس کوله نه شي چې کله مر فره ملکیت نو احساس به شروع کی اوس چې کم نهنو د د ملکییت ځه ناحمتونه دي خو د بهیمیت د رکا د وجه نه هغه ناحامتونو احساس به ملکیت کولی نه شي چې کله دا بهیمیت دا رکاکا شي ختم شي د مګ و ب چې کمونه احساسات کې شروع کی وبارقت بهوار قلملکی یا نو او نو قیمتشین په شئ وستانی دومه توجو د حزیره لقه نو کله ګونهو کېی ګونونه کوي او د فساد اممه کارونه کوي او ډیک چې کمونه د بره نه لا نهتونونه سزاګانې نه را ې لکه بیا په سزا کېږي نه م عله خیریم کوي سبوکي خيره او سردا دې نه کوم نه د تاسو د تکلیف نه نه ځخاله کوئی دې پلان کولاړو شته نه ویلاګ خبره باندې پويږي کنه دې پلان کله سنشته داسه داسه کارونه کوي دې نه خانو بنديګانو سردا چلکی علماء سردا چلکی دا چلکی دا چلکی او دې لاړو ششته ده نه نو هغه تخپل چې کوم دنو او رکاوټونه دي تقديري رکاوټونه ځنه فیصلې الله تعالی هغه پرېخي وي نو دوپ فارشتي خیریکی خدای خیر او اثر هغه دل ته د تنرارسی زګ چې د الله رب ال عزت لګي واغي سکړي دي سس ټکړي دي نو د تل کوون ته کې کومه مهلت څه کړې دی ور دی ده د الله تعالی غا تقديري فيصلا فرشتو د خدا غي پته نه لګي چې د الله رب ال عزت سړي کړې دي خبره باندې په فرشتي خو په خپل دعاګانو په خیرو باندې سدي کړې دي بسایي خو څوک کې څوک خیرې کې دعاګانې کوي نیکانو ته خدا غي اثرو نرارسی ړ ره پلانکېډر بند او داسې په تکلیف کې دی او پلانکېډ پهرنګه د داسې په خوشحالو کې دی اوسا ته داې چې فرشتې خیرې نه کوي هغې خیر کوي خدالارهبلزت ځې تغیی اح ديغ تبدی احام چې کمو هغه خیررو اثر ته ر کااول شوي دي د خیروسه شي ته اثر ته دککششانې ځې تغیي اح دي چ هغهه چې کمنو دغ دواګانو اثر تهسه شويدي راول شوي دي چې کلهغ تیې احقامات کوه شي نفیضا جا آجا لهم لا استاخیرون ساعتم ولا یستقدیمون بیا پا که چه کمدنو انتظارو نی چه کل فیصله را او رسی دا اللہ رب برزت آقا تقدیری فیصله اچه دیلی کم محلتونو ورکڑی او دا اللہ رب برزت پا که حکمتونوی او امتحاناتی زنو لا چه کمدنو یو حالت کې امتحانی دی زنو په بل حالت کې کی لیبلووکم فیما اتاکم نوستانی یا صدوانو تطابق کو لسباببي حالا ما یو خااللی په حکمهوه بیم چې کمدننو یس دوان هو بیم نه راولټ رالي او بندیز رالي تطابق کو لسباببي حالله ما یو خالی هغه پر ل پس را تلل تتاببه کوو بربرابرېدل د داسې صاب و چې هغه مخالفت ې د فیصلې د الله خو تالانه بس هغه ملهاغ توجو ادعاګانو او خیررو ته چې کمدننو بدالا رب العزت فیصله لانی دي غوختی دا غي رکاوتونه دي اغه اسباب دي هغه ورته مخې ته دي حتا اذا جاء اجل الذي قدره الله تر دي چرای شي نیټه هغه چې مقرر کړي ده الله تعالی وسج عند ذلک الجزاء سجدا به دا سره ورېږي لکه باران دی نو سرځي پر اس کدا غي رکاوت دی دي الله تعالی ذلي فیصله ده چې بدل سرځي باران نیکی وکاله ګلدا ستاسو خيال کې نه بارانونه شي شروع شنو به سهار باران ماخام باران نمازګر باران وروړځي کنه په پاکستان ډېر پلی پلی مدي دی وی وی د یو کالو ګبلته نه پاتې کی وی د یو کالو ګبلته نه پاتې سګنی کال چې کوم مقر کړی دی نه په کال کې سګي را وريږي خو لا ګزمنګ د عملونو د وجنه کله په مخم مخه راوونو وريږي نو بلته باندې هغه په چم باندې به سشي دغه شانتي ساج یا باران ته وی دي کېل جا چې ته خرمجيد کې وي یا نو دغه شانتي د دې ته د سزاګانې جمعکې ای لکه اخیری خو پرشته سکی کوي یا نه کانو ته دعاګانې کوي نو دا ټوله جمعکې ای لکه دغه شانتي خدای الله رب ولزه زني تقديري فیصلې دی اغا د اثر تر کاوتونې شي کلاغه د الله رب ولزه ته د تقديري حکمتونو سشي پورشي اوغه نهټه پورشي نو په سی وګرځي بیا د عذابونو څخه کم یو درځي د نه کوم یو دریج په د الله رحپور عزت فیصلي به شروع شي نو سجای اند دال دا کال جزاء دا نو دا مطلب د شهاب صاحب شه دا نه دګینی چې لکه یو سره دا وای چې چانه کملو کو مداغي بدله ملو شو نو شونو بدله سنو جوړ ملو نو شو او غنه نی کې یو کو به بدله وکړه نه نه کیچ کمونو به بدله نه را او ګونام به بدله نه لري در ارګو شش شته بدلشت وقتی تر کسر کاور تر شي خبره شي ولک ابي بدل بدل پاتې کیدلی نشي خامخه بدل لرزي په دې دنيا او په آخرت مرګ نرسته براشي مرګ نرسته بیا د بیا آخرت ته لوی ميدانونه پاتېږي او وو قوله تبارك وتعالى دا قول د الله تعالی شو لكل امه اجل د پاره د هر یو امت چې کمونه یو ونيټه ده نو اذا جاء اجلهم چې کله نیټه راشي نو يعذبون زمونږ د حضرت سے توجيده چېاج جلو هم چې کله نټه را نو عج زبوندي ل به سزار سککری شي ورکی شيجزذا محضو فم چې کله نټه را شي سزا بهله ورکی شي او فلااخیررو نه سااعتته ولا استخدمون د د ننیټیک کې چې کمو نه تقدیم ش نهشته تاخیر شته نتو کیدلی شي او نه مخکې کیدلی شي فلااخیرونه سااعته ولا تخدمون نه به اوو ککی کې دی چې کمونه یوه ګړه وله او نو مخکې کږي یوه ړی